Det är jag som är Nelly. Och det är jag som är Moa. Och det här är i huvudet på Nemo. Vad <skratt> kör vi? Vi kör! Ja, vi kör. Andra gången gilt. Ni förstår inte hur mycket vi har hållit på just nu och försöker fiffla- och fixa med att detta avsnitt ska funka. Ja, Vi spelar ju in i, i 47 minuter. I sedan. 50 minuter ungefär. Ja, och eh, när Ni vi väl ska du... lyssna igenom allt så märker vi att det är bara ena luren Det är bara som, som hörs. Ja. Och eh, det är, hörs bara ena hörluren. Ja, så det var ju bara att... Vi försökte kontakta vår kära... Sebastian! Ja, som <laughs> försökte lösa det, men det gick tyvärr inte redan som en robot istället. Så, att, så att, nu sitter vi här, klockan sex på kvällen och ja. ska försöka göra om detta. Mm. Jag ska vara fixa mitt hår. Min katastrofala lugg om en <laughs> timme. Och vi får väl göra det alltså, lite kortare än vad vi hade tänkt om. Ja, det får ju bli så. Alltså, vi kan inte göra så mycket egentligen. Nej, så vi får nog ta en lite kortare för vi är tyvärr i tid. Nej. Men vi tycker det är kul ändå även fast det händer sånt här ibland. Eller hur? Och det får man väl... Nu har vi lärt oss i alla fall. Ja, och nu man lär kan man, man ju säga lite till rätt. Om vi sa fel förra gången så vet man vad ja. man inte ska säga. Exakt, typ som inte svärar så mycket. Ja, nej, det ska faktiskt, faktiskt för vara duktig. Ja, i det här men det är liksom jag. Jag har sagt att jag ska ha det som 2017-mål. Oj! Att jag inte, att jag, eller jag ska sluta, eller svära mindre typ. Ja, liksom man använder det bara i nödsituationer. Men ja. så här fall om man tänker bara, fan! <laughs> liksom, då ska det vara okej okay, typ. En ping till Nelly! ska vi pinga ja. varje gång? Ja. nej, vi Vet du vad jag tycker vi ska ta upp? Nej, vad ska vi ta upp? Sara Larssons album. Mm. Hur du... bra? Ja, det är så bra. Det är så bra va? Det är så sjukt bra. Mm. Alltså jag älskar att lyssna på det hela helgen. Ja. Jag har det är väl det är typ hans album eller hans, hans? hennes album och Sheerans album som går ja. hela tiden nu. Har du hört att Sheeran inte alls fått bra alltså inte fått bra beröm eller beröm alls eller så här, ingen bra kritik? Alltså de tycker ja. att han är jättedålig i albumet. Jag tycker, det är jättedå. jag tycker också att det är jättedå. Men de, han har fått jättedåliga respons liksom. Liksom Save Myself, Happier, ja. Dive. Ja, men man. det känns så att alla ligger på topplistan så det måste vara bra på något sätt. Ja, eller hur? Mm. Ja, det beror ju på om man jämför. Alltså, man har skrivit så många hits mm. så det är så här, man kan inte alltid toppa sig själv. men Jag tycker att han Nej. har gjort det ändå. Ja, ja, jag tycker alla låter det svinbra. Ja. Älskar dem. Mm. Ja. Nej, vilken är din favorit då? med Issa Larssons nya... Eh, vad var det då igen, vad heter den? Den är eh, Vi kom ju fram till att det var Digster Fresh eller någonting Nej, Clean Bandit var det visst <laughs> Symphony <laughs> Älskar jag Symfony. Och jag älskar även TG4M Säger mm. man Thanks God For Me eller något, jag tror hon sa någonting mm, Det är något sånt där mm, Och den lät så här. <laughs> Ska vi spela? Den är så bra. I alla fall så den är jag ja, ja då får upp. jag ju faktiskt spela den jag tycker är ah, bäst. är den ja. I can't fall in love without you. Ja ah, den är så fin. Ja. Alltså man blir så lugn av den. Ja. Fast men den är ändå såhär skön sen liksom. Den är såhär lugn. Jag önskar att den bara kunde vara såhär lugn i hela låten. Och inte gå över till pop typ. So alltså hon är så färg. Nej men alltså jag har lyssnat på den första gången, jag grät. Jag grät. Va? Jag fällde du en tår. Så. Jag fällde en tår, mm. en och annan. Nej ja, men det gör man ju. Jag följde en tår när hon var med i melodifestivalen. Började jag lipa när jag såg henne på scenen. Eller, <här> eller när jag såg henne på tv. Erik och Max bara, vad håller du på med? Ja. Jag tror jag sa det nästan först, eller andra, eller, vad säger? förra avsnittet. Ja Nej, men hon är jätteviktig. Mm. Alltså, men det är många som säger typ, ber mig nog eh, hur går i mina vänner då? Mm. Så jag tror att hon är jätterollig live. Jag tycker att hon skjuter skit live liksom. Va? Det tycker jag inte. tycker inte heller det. Jag tycker att hon är jätteduktig. Mm. Alltså, jag menar jämför med alla andra typ. Ja, jo, jo. Det, är, alltså, ja, det beror helt klart på vad man jämför med. det är, liksom ja, det är Men verkligen. Ja. Ska vi ta. Vad har du gjort i helgen? Ja, vad jag har gjort i helgen. Ja, eh, fredags. Eh, ingen Jo, jag var och kollade Eriks match. Eh, jag måste dra en rolig grej. Uh, att uh, När jag kommer gående mot uh, plan, om liksom, ska kolla, så hör jag bara någon skicka. Är det Linalborg? <laughs> och, oh. och, och, liksom de ja. och jag bara vänder mig och bara. Men Gud. Och de bara. Så behöver man liksom att de bör snacka sig bara. Men Gud. Är det hon? Är det säger Och jag bara vänder mig bara. nej, det är det faktiskt inte. Kommer du ta från jävle Nej, var kommer hon ifrån? Jo, jävla. Oh, det jävla. det är väl det. Ja, ja. Det, det, är ju, det är ju en bit där ifrån va? Eh, ja, men det är bara för jag har kort och ljust hår med lugg. Alltså, jag så jäkla lik. Nej. Och sen har jag hört att min näsa är väl lika mm, Jag förstår vad de menar med sin näsa, men alltså, nej. Nej, alltså jag tycker inte heller vi är jätte lika. Nej. Alltså. Du är mycket snyggare än vad hon är, alltså. Ja, oh, tack. Mm. Nej, men det är du. Jag tycker inte hon är en sån där... Vad tycker du om det där? Jag tycker hon är jättefin. Ja, fin. men du är ju skitsnygg. Så det är... Alltså, du är så söt. Tack. Mm. Nej, men det är så... Ja, det beror ju på vem man frågar, helt enkelt. Verkligen. Absolut. Nej, men lördag då? Vad gjorde jag på lördagen? Jo, jag gjorde... Jag gjorde ingenting. Jo, det gjorde jag, Nej. Du gjorde ingenting på dagen? Nej, jag gjorde inte det. Du gick inte i pyjamas så du ringde mig. Ja, och, och du tog massor av bruna sol. Ja. Yeah. Eh, och... Eh, ja, och sen på kvällen då så kom ju mina vänner... Några, vi var typ tio stycken tror jag. Och så uh, bara myste vi, lyssnade på musik och bara umgicks liksom. Mm. Det, så trevligt. det du tänkte skulle, eller du skulle kommit på det här men det jag alltså. var varit tvungen att vara barnvakt. Eller hon Aj. skulle vara barnvakt från början men det blev inte så. så. nej Och sen så blev jag lite förbannad så slutade med att jag bara var hemma med Rasmus istället. Men det är ju mysigt också. Ja, och det var typ så här det är sista helgen och jag i Stockholm till veckan så, så här, då träffar jag inte Rasmus på några dagar. Och så här bara, jag vill ja. bara vara hemma typ kände jag också. Ja, exakt. Ja, men, men det känns som min micke lite hög. Lite hög? Känner du att den är så här, alltså konstig typ? Nej, det jag jätterar är, är att den ska låta jättekonstig nu, bara för att eh, jag orkar verkligen göra Nej, jag känner bara att jag håller mig lite på avstånd ja, så att man inte pratar. Nej, exakt. Eller lite, lite lägre. du typ. ah, är, ja. högre, då är det bara hyja Men mm. ni är söndag snabbt? Ja, jag sov då med Erik från lärdags söndag. Och så vaknade jag upp tidigt som tusan vid nio, halv tio. Huttig tidigt. som jag är. Inom parentes... Eh, ja, och då så gick jag upp och eh, gick på tåa. <laughs> och eh, sen så gick jag in och eh, hoppade på Erik och sa upp med dig nu för att jag vill inte vara ensam. Jag hade liksom legat, då var klockan, alltså pontera, punkter, punktera, punktera, att ja, Klockan är elva nu. Nej, pointera. Nej, Poin fan. Poin <laughs> Skitsamma. Ja, ja. Man, jag, man blir trött så, efter ett tag ja, på sånt här. Eller hur, vi har suttit fyra. Men i alla fall, eh, vi... Jag väckte honom och bara, Erik, nu, för jag hade liksom legat upp och kollat Youtube. Jag ju kollat allt som går att kolla, liksom. Mm. Så jag bara, nu pallar jag inte mer. Nej. Så jag väcker honom bara, snälla, kan du gå upp? Eller vänta nu, skoja med, mig, med dig faktiskt. Klockan var halv tio när jag väckte Erik. Jag tror jag var uppe vid sju. Oj. Oj, vad jag tog fel på tiden. Herregud. I alla fall, jag var uppe väldigt tidigt. Och så väckte jag Erik. Erik bara, klockan var halv tio? Men det är det, Erik är lika trött som om man vaknar vid tio som när han vaknar ett. Ja. Det är jättekonstigt. Nej, men då gick vi upp och jag bara, oh, jag, jag var så sugen på pannkakor liksom. Så jag gick upp, gjorde pannkakor, följde i receptet som det skulle vara, men det blev skit verkligen. Det får för råkigt. åh jag var så sugen blev alltså, bara röra av skiten. <hums> så jag fick slänga det och så fick vi göra mackor och flingor istället. Och det jobbiga var ju att jag såg ju alla andra som liksom jag gjorde pannkakorskrokost. Du hade världens bröden Jag gjorde brunch för mina föräldrar va? Så himla fint. Som var lite bakis. Jag känner mig, just, oj jag samlar samma poäng där va? <laughs> Och vuxen poäng. Vuxa poäng. Nej. Och, men ja i alla fall. Och sen under dagen så, det är söndag nu va? Ja det är det. Mm. <laughs> under dagen så kollade Erik och jag tv, myste, var med Max lite. Mm. Eh, kollade Talang som var på lördagen. Reprisen då. Eh, och sen då. match. Och sen match. Och sen match. Jo, ja, alltså vi måste, jag måste bara säga att vi gjorde hamburgare och det var så jäkla gott. Mm. Det var så mätt. Vi hade precis ätit frukost på typ två, tre timmar. Ja, men sen spelade vi match i snön då igen. Vid matchen började liksom halv sju så det var ju rätt... Oj, vad sen. Ja, så det var ju kallt också. Jo, det är klart. Och eh, så, så det snöer och så. Men, och det blev tyvärr förlust. Det var ett division... Alltså de kom topp, alltså två i division tre liksom. Mm, det är bra. Eh, det är väldigt, väldigt bra. Så det var inget lätt motstånd. Men vi jag älskar vårt lag. För även fast vi får förlust. Alltså vi förlorar. Så är vi fortfarande så himla positiva. Mm, och vi är ju världens bästa lag. Mm. Kroning in my heart. Men, ja. Ja. Så det var min helg. Hur var, var du gjort? Jag har inte gjort någonting. Alltså vi hade en kväll I fredags hos Rasmus. Mm. hans sjuka syster och sjuka mamma. Mm. Eh, sen så på lördagen åkte vi hem till mig hade vi en, en mysig hemma hos mig bara vi kollar på eh, en hajfilm och eh, talang. Mm. Jag är ju så jag är så feg av mig. Alltså jag hatar ju skräckfilmer. Ja, jag tycker Och jag, det alltså, jag tycker det är bara jobbigt så här, alltså, vatten, men jag, jag har sån respekt för vatten också. Jag tror det är därför Vatten? Också. Ja och haj typ så här. Jag tyckte jag vet att var lite. Men mer skräckfilm tror jag är med den. Nej men, ja men det är Älskrig, det är skrikiga Jag tänkte <laughs> du vet att säga andar och sånt. där typ. Nej, men det är också inte, är inte min grej heller. Liksom. Det är inte det att jag har sett på madrömer och sånt. Jag tycker bara att det är fett och och hela tiden behöver sitta på sin vakt och veta att ja. när den där dörren öppnas så är det någon där. Så alltså, Erik, jag var ju på Paranormal Activity. eller Vad den heter ja. Två på bio. Två. för det du typ sju av <laughs> den. Nej, nej, tror jag. <laughs> nej, jag har ingen aning. Jag har ingen Jag är osäker. Jag tror du var två an i alla fall. Mm. Och. Ehm, Alltså bio, alltså fattar du? Det är ju så jäkla bra ljud. Och så ljud. känsla, ja. Oj, så stor bild. Oh, alltså jag ska inte. 50% av, av filmen satte jag höll för mina ögon. Och tryckte mig mot Erik. Alltså jag, en under oh, en situation. Fan. Jag har aldrig sett Erik hoppa så högt. Någonsin. Alltså han hoppade typ en I halv meter. Han oh, blev så rädd. Och han skrek som tusan. Shit alltså, nej det är ingenting för mig. Men i alla fall så... Jag hade bara en jättemysig kväll. Hemma lite typ eh, chicken fajitas, typ. Mm, och sen, på söndagen, ge trumvirvel, trumvirvel, jag övning körde. Woho! var <laughs> vanligt, varje söndag. Ja men det är typ lite till en grej, för det är typ oftast om mamma och pappa är lediga. Ja. Uh, så körde jag ner till, ge igen. <laughs> kina woo igen! <laughs> Nej, uh, vi skulle ner till min gamla mormor som fyllde 99. Oj oh, Jag såg på bloggen. Jag var wow. ja, 99 år man bara. Galet ändå. Shit. hon då. Alltså, hon är ju klar i huvudet också. Hon ser bara dåligt och hör dåligt. Men det är ju galet. Ja, men ja. det är lika som min gamla farmor. Hon är också typ så här runt 90 92 eller någonting. Mm. Det är galet ändå då. menar jättegallt. min farmor har dött innan min mammas farmor. Mm. Det är jättekonstigt att tänka så här, typ. Ja, men det är också sådär. Oh. Mm. Nej, och sen så. Ähm, ja, Rasmus, så som jag och så vet man Rasmus hela helgen i princip. Det såg eh, ni jag älskar det. Ja, det är jättemycket och det var typ så här, det var bra nu innan jag åker till Stockholm då på onsdag som jag sa. Ja, mm. så man blir så om man Vad man, vet inte vad alla saker här innan eller? Jaja, Man får höra det två gånger. Ja, det så har för... väl ingen dött av. Nej. <laughs> nej så det var ett jätteskönt och bara en mysig helg. Hade dock egentligen velat att de skulle gilla men det blir inte så. Men det blir andra gången. Eller hur? Det andra gången. Eller hur? Ja, men kul. Härlig helg då Alltså jag älskar sådana misshällor. Alltså ja, man, alltså. man behöver det liksom i skolan. Oh, det är ja. så mycket nu i vår. Mm. Jag har haft som huvudvärk hela förra veckan. Så det var så här mm. Eller jag har ju migrän. Så jag känner ju alltid på mig lite så här, Jag kommer få ont i huvudet. Jag, jag går ja. alltid och tar i preen. Och jag känner bara att det var precis... Alltså det var perfekt att jag skulle ha en helg bara hemma. Ja men det, precis, det behövs och jag har liksom varit lugn hela alltså varje helg känns det som. Mm. Jag kanske har jobbat till liksom 4 och sen har jag inte haft någonting att göra. Mm. Och nu känner jag nu är det något det är jag vill liksom gör något kul. Mm. Så ja, vi båda verkligen har haft bra helger i alla fall. Ja eller hur? Och nu är det måndag, det är en ny vecka. Nya möjligheter. Nya möjligheter. Det är så vanligt. Ja. ja, men det händer något kul för dig. Du åker till Stockholm, som du Ja, precis. Vi ska upp dit med klassen. Mm. Hur länge ska du vara? Eh, vi åker onsdag morgon. Vi åker tio i sex. Med bussen? Ja. fiffan. sen. Eh, så kommer vi upp och vi ska gå på slottet, gå i riksdagen lite sådär. Lite mm. så trevligt. Kul. Mm. åker hem eh, Stockholm. fredag, hemma fredag kväll typ. Ja, men det är en liten... Eh, weekend typ. Ja men det var precis lagom. Jag mm. har inte så mycket pengar. Eller jag har men det är ju värt men... att åka till Stockholm med klassen. Ja det så ska verkligen bli så mysigt. Ja jag förstår vad sånt gäng också. Var bor ni någonstans då? På Gärdet. Mm. Nej jag vet inte. Om det var Östermalm eller. Men jag menar, är, alltså, jag menar bor ni på fint hotell eller Nej, bor ni på jag så. Nej här... vandrarhem. Ja, alltså, det ska inte... ju vara billigt i skolan vet du. Ja, men jag är lite mot vandrarhem typ. Ja, jag tycker det är obehagligt att dela två med någon. Vi ska dela dusch allihop. Nej men det är ja, jätte. Men det är chans att du åker på maskin. Men jag man. jag känner typ så här, bara av vissa tjejer bara nej, men jag vill inte det. De bara på det lyxtyp och jag bara alltså man kan nej. leva på det i två dagar men jag har jag gör inte det. Nej men jag, jag men, tycker inte är inte jobbet att visa min kropp liksom. Nej men jag känner typ så om bara att man spelar till ett fotbollslag så har man duschat och ja, dansat loss Alltså jag kommer alltså. ju verkligen ihåg när man var liten och man tog med sig typ, bikini för att duscha. Nej gjorde ni det? Jag gjorde. Ja. Men var lila det? Eller vit lila? Det var typ jag alla. Det var alltså vet säger. Pappa bara, nu ser exakt likadana ut. Men <laughs> De och, jag bara, och jag bara, nej, Det är nej. inte alls det. Men då, nu är det så här, man dansar ju Bubsen bara flyger och man ja, ja, precis. <laughs> ja, verkligen. Nej, men det kommer väl bli askgul. jag Jag åker ju till Stockholm i maj. Med Erik, just det jag. så? Jan Mendes. Shawn. Det ska bli så jäkla kul. Det ska bli speciellt kul för att ha liksom tid med, alltså bara jag och Erik typ någon annanstans. Mm. För det har inte vi, alltså vi hade ju eller vi har inte varit själva någonstans. Alltså vi var ju med mamma och dem i Kroatien. Mm. Som och så. Men det känns bara kul för att vi tänk tänkte ju så här att vi Erik skulle köra upp. Erik tar ju körkort i april förmodligen ja. Hoppas vi. Ja, det får vi hoppas på. Ja, i alla fall första försöket Precis. Så att han vi ville ju att han skulle köra upp det hade varit jättekul och vad gud vilken rolig road trip typ mm. så vuxet. Vi, verkligen <laughs> svinkul verkligen ja. men nu så Erik för bara mm, det är liksom mindre än en månad Erik tar liksom eller om man nu tar kör körkortet den 13 som när jag fyller år. Ja. Och vi alltså, det är ju den 17 Oj, så att det, är det är så här, lite tight. Visst Erik har kört skit länge. Mm men och han är ju duktig, alltså han är jätteduktig mm. men det är ändå så här lite, åka upp ända till Stockholm det är liksom fem timmar ja och trafik det är inte så att ni kan byta av heller så att du kör mitt men tänk på att du inte har nej exakt, så att de känner att det blir bättre med tåg men jag är lite så här, alltså jag är nästan rädd att liksom tågbiljetterna är jättedyra nu bokar ni dem nu så får ni dem billigt ja, min upp... mamma säger att man ska boka så tätt in till som möjligt för då är de som är billigast Va? Jag fick min... Jag bokade biljetten till Stockholm inför lovet igår. Ja. Och jag fick min biljett upp för 200 kronor. Va? Ja. Men alltså jag tycker det är så värt att... Eh, jag tror, alltså jag tror jag går in och gör det nu typ. Ja, men ärligt. Alltså, jag, jag åker dock en obekväm tid. och åker från Göteborg klockan åtta på kvällen. och fram, Eller framme halv tolv. Men det är så här... Ja. Det är så värt, för det är typ 300 kronor skillnad om jag ska ja, åka typ två exakt. timmar, tidigare eller något sånt där. Så det, var så det är så värt det. Ja, men verkligen. Så att vi får väl hoppas att det finns bra biljetter liksom. Ja, Nej, men det löser ni absolut. Ja, det tror jag också. Det är lite obehagligt att gå, alltså liksom inte veta vad man ska. Vi ska till Globen, tror jag det är. Ja, Globen tror jag. Är han en Globen och spelar? Ja. Oj, inte Eriksson? Nej. Nej, okej. Okay. Alltså, Jasten var ju till två 2, jag och Fäle var ju där. Mm. Och gloven tror jag att charm skulle vara. Nice. Jag vet inte riktigt, men jag tror det. Ja. Nice. Men det ska bli väldigt väldigt kul alls. Vi kommer bo i Papas mm. um, Det kommer väl ta. Alltså man får, det är det också som är jobbigt. Jag tror inte pappa är uppe. Nähe. Eller om man är uppe, för att det, vi åker. Det är på en onsdag tror jag. Mm. Och det är, oh, det är så jäkla jobbigt. Erik, hur matten och skolan samma dag? <här> Nej. Nej oh. så alltså, ska man tajma tåg? Ja, oh, ni får eftermiddag. Eh, ja och koncernen konsernen börjar tror jag halv åtta Oj, eller halv nio. Ja, halv 9 eller nåt sånt där. <skratt> Oj, jag blir panik. Vi kommer ju komma sent typ. Alltså om Erika ska prov till klockan typ 2.3. Mm. Då ja, varit... men vet du vad, kolla flyg då. Nej ja, men alltså, det kostar så sjukt mycket. Nej, ja, jag har alltså med tog flygbiljett hem. För hur mycket typ 350? År. Var? Mm. Oh, vi får fasen lösa det. Vi alltså, mormor är väldigt bra på sånt. Lös det. Alltså, det kommer att alltså, ordna sig i vilket fall tror jag. Ja. Okej okay, då. Men dagens ämne. Vad dag är ämne. det? Vi har tänkt upp lite så här roliga och udda fakta mm. som vi hittat. Vi letar lite på internet och vi kan ju verkligen inte eller konstatera att detta är sant. Och Nej, vi... Alltså, det är inte, vi är ingen källa. Nej, men det, är bara, det är mer konstiga än relaterade typ. Ja, bara udda grejer som folk säger då eller som har hört liksom. Ja. Då har du din första då? Okej. Det är då att det står så här: Det är möjligt att Neptunus har en ocean av diamanter med diamantberg. Alltså det är ju så sjukt egentligen. Det är jättekonstigt om man tänker så. Alltså jag inne typ så här, har man ingen aning om alltså alltså bara jag hör meningen så tänker jag mig att det ligger ett stort alltså en stor hög med bara massor ja, av diamanter. Tänker exakt lite ja, men det är ju kanske inte riktigt så de menar den kanske inte utbrut eller så här nej. framställd på samma sätt. Men menar du alltså, diamantberg är liksom... För att diamanter är ju kol från början. Mm. Och det kanske de menar alltså liksom en berg och så ligger diamanter i, tänker jag. För jag tror mm. inte det ligger så stora... Jag tänker ju stora <skratt> diamanter... Färdiga diamanter. Ja, ah, precis. I ett <skratt> nej, berg Nej, nej, nej, nej. Det, det är nog inte. Nej, <skratt> men <absolut skratt> jag tror jag heller. Nej. Men ja... Det är ju men Men liksom Neptunus, det är de blåa, ni som inte vet, de blåa planeten. Mm, jag vet inte vart den ligger i solsystemet men det, det finns... Finallar... Och det är ju vatten på hela, va? Det är ju därför den är blå, eller? Nej, jag tror inte det är därför den är blå, men om jag har förstått det rätt så är det vatten. Gör det, det? Gud, jag tycker Nej, det är så... Nej, jag skojar bara. Det kan ju inte vara... Eller? Eller? Vet du vad det var inget skit samma. Jag, jag har ingen aning. Jag, Nej. jag stödjer inte det argumentet Nej. Det... Jag är så himla fascinerad av rimlig Jag tycker det är så coolt. Liksom. Mm, det är jätteviktigt. Vi har mm. jobbat med en hel del i naturkunskapen. Nu. Jag tycker det är coolt om man att man så här att liksom det som är upp och ner inte åker ut. Eller vad man nu säger alltså det inte faller ner, utan det liksom det sitter kompakt ner. Hur menar du? Nej, men fattar du, typ, vad är det som under, alltså längst ner på jordklotet? klotet? Sydpolen. Ja, men alltså, det känns ju som att, alltså, fattar du att liksom. Det känns så konstigt att det liksom är en planet som håller ihop allt. Alltså mm, mm, mm, att det inte bara liksom... dragkraften, menar du. Ja, exakt. Mm. Och det är så himla konstigt. För det här har jag också tänkt på. Att jorden, mm. alltså när vi står, det är så himla långt upp till rymden. Liksom. Yep. Men när man står på månen, då står man ju liksom på i rymden. Mm. Det Men känns det bara som att, att man men det känns ju så himla skevt. För jag menar, om vi kollar... Det som när man står Om jag skulle stå här, här sitter vi inne i studion nu. Mm. Och om vi bara skulle kollat ut så är det liksom att rymden. Mm, jag Eller vet. fattar du vad jag menar? Bara strykt upp handen så är bara... Ja, men exakt. Alltså det är jättekonstigt att det är så himla olika på alla, eh, alla planeter liksom. Ja, det, det är sant, det är sant. Visste du att universum expanderar hela tiden? Vi expanderar? Alltså utvidgar sig. Det blir bara... All, om vi säger att allting från början var massa, alltså allting låg kompakt till varandra. Ja. Allt som har alla tagit steg bakåt så att allting åker längre och längre från varandra. Ja Jäklar. Mm. Det är jättelaskigt. Såg det in är typ så här att det spelar ingen roll. Om vi ska ta oss vi säger att vi ska ta oss till en liten, liten, liten planet eller en stjärna eller en nebulosa eller vad som, vad ja. tusan som helst. Ja. Samtidigt som vi rör oss mot den så rör den sig bort från oss. Det är att mm. alltså mm. Det är så himla skevt. Ja, alltså. Det är likadant när man tänker sig att finns det annat liv någonstans? Mm, det är jag tror inte att det finns på vår, i vårt solsystem. Nej, inte i vårt solsystem. Det är inte gatan. inte. Nej, men jag tror att det finns alltså det, fin alltså, det finns ju andra galaxer och sånt. Ja, självklart. Vi är ju inte de enda liksom, liv i hela universum. Det är galet hur stort det är om man tänker efter. Det är helt sjukt. Alltså, det är, ja. är obehagligt ja. när man tänker på det. Det är, ja universum överlag alltså. så är fascinerande, jag ska faktiskt, jag ska faktiskt typ läsa vet du vad, mer om det ja, vet du vad, vi gick så här. när vi läste om eh, universum i höstas så, ja jag har ju naturkunskap som en IV-kurs, <laughs> så vi är bara sex stycken som läser det, oh, och då gick vi till, un, till navet, mm. och så fick vi så här en rundvandring, och så typ en liten genomgång av universum och alltså det var så bra det tycker det jag du ska det. göra, det var så här, på de, navet sa du? Ja på navet, de ja. visar typ så här solsystemet Utifrån ett spel-typ. Det var nästan som att du spelade alltså typ PlayStation-typ. Men du uh var -huh. liksom konsol. Du kunde bara hoppa från planeter och exp alltså, så här, expandera God. allt. Det var skitfritt. Så om du vill. Ja. jag tipsar om det, om du vill veta mer. Mm, jag får ta med någon annan. Ja. Nej, det var a det ja. Har du någon eh, konstig fakta? Mm. Här, alltså. <laughs> oh. Jag var längtad. Är den här. största nu? Nu är det den största. Ja. Du är ju så här: att Eh, Aftonbladet, jag har det, det skrivit på flera olika, alltså nyhetsblad eller tidningar och sånt, men så här Mjölk ökar risken för förtida död enligt forskare. Den som dricker mycket mjölk riskerar att ta i förtid Om man samtidigt äter mycket frukt och grönt så kan risken delvis minska Vi tror att det är komponent i mjölkåkret som ökar informationsprocessen i kroppen, säger Lisa Byberg, en av forskarna bakom den nya svenska studien Det, är jättegott. Ah, det här är ju så sjukt men Det är ju så jämla skevt för att jag menar hade varit jag hade varit död för ja, länge sedan. det för första. För det andra, man har ju alltid hört drick mer mjölk så får du stärka ben. Mm, det har jag alltid gjort. Ja, men säg. Alltså, alla föräldrar trycker väl i sig att barnen är mjölk. Ja, inte Rasmus. Rasmus tycker inte mjölk. Nej, inte Rasmus Erik säger, Han har inte drickit många grås i sitt liv. Jag tror inte heller Erik. Alltså, jag typ har sett Erik dricka mjölk. Det jag tycker efter. Nej, men alltså jag, jag har ju en sjuk mjölkkonsumtion. Ja, men det är galet. Nämen, ja, du lika, om hon får ett paket om dagen. Ja. Alltså, ja, du har ju inte vätskebrist i alla fall, det är ju säkert. men det är ju inte samma sak. Jag behöver va? dricka vatten också. <skratt> jag vet inte. Nej, alltså det är inte samma sak. <skratt> Åh oh, nej, Gud, du förklarar <skratt> det är Nej, Moa, så är det inte. <skratt> nu, <är skratt> klipp, kutt. Sköta den. Och jag kommer bli mobbad, jag lovar, benen men kommer alltid. Moa, visste du inte när där kulturveckan va? Sa <skratt> förra gången, jag var Nej, alltså Ja, ja, Förlåt, jag är inte expert. Nej, men eh, man behöver dricka vatten som alltså man dricker mjölk. Men jag dricker ju väldigt, väldigt, väldigt mycket mjölk. Jag dricker väldigt mycket vatten. Så att vi... Mm, mm, mm. vi byta lite? Ja, eller? Nej, så, alltså jag, jag förstår bara inte. Det liksom säger att, det liksom, att man kan kompensera det med att äta mycket grönt och frukt. Det är, bara, och det är jättekonstigt Och det är ju jättekonstigt. Och sen så, så här, om man läser vidare på den här artikeln då så står det typ så här det är fler som ställt frågor typ. Ska man sluta dricka mjölk typ så här? Och då ser ju typ att att man ska följa alltså rekommendationer om en allsidig kost mm. och fem portioner frukt och grönt per dag så minskar man risken typ. Man bara va? Och ja. sen typ att om man kan ticka för mjölk och det kan man inte göra. Det... för det är lika alltså, lika mycket galaktos i. Typ. Alltså jag blir helt yr av den där frågan. Den är, eller den här grejen. Ja. Alltså jag blir helt Men grejen, grejen alltså de grejen. För alltså. för oss hela livet. Men alltså slutsatsen jag liksom kan ta att det här är falskt. Jag hade varit död. Jag hade varit död. Jag är lätt kan Alltså så obehagligt ja. man till efter. Det är ju inte sant. Alltså, jag menar Nelly, ett Nelly. Ja, är ett Nelly. levande exemplar. Nelly är ett levande exemplar. Så att det är nog inte någon sanning Nej. i det. Men det känns ändå konstigt att det är så många som har skrivit om det. Om inte det skulle vara något lilla sant. Alltså, så här, visst, jag trodde. Du, vi sa det innan att man lättare kan bli sjukt. Var det va? Ja, det är ju så här informationsprocessen som ökar typ. Mm, precis. Uh, och det kan då dra. Men inte att man dör lättare. Jag inte. Eller är det liksom för att man blir sjuk och man dör? Alltså fattar du? Men det så? Jaha, nej. Det vet typ jag tänk på för cancer. Nej men nej. Det tror jag inte. Nej. Så ja, kan det... man inte alltid tänka. Nej det får man ju inte göra. Att du sa, jag har så sådant på hakan. är det cancer. Ja men om var man en googlar. när Man man ska aldrig googla sina symptom. Nej alltså. Nej, Alldeles. Alltså, gör, gör aldrig det. Alltså, Flicia är så. Alltså hon är hypp... Men det är Maria Vad hypo... heter det? Hypokondier. Mm. Hyppokondiar. Ja någonting. Oj oh shit förlåt. Eh, ja, alltså var om hon bara, hon bara liksom får en fläck mm. så får hon panik. Mm, du kommer ihåg när jag hade solat solarium. Ja. Ja, ni som inte har fängel min privata. Eh, skulle jag måste vara bättre alltså, det här. Det är det roligaste som finns. Och alltså, när jag alltså, såg dem här när det skickade så steg för steg ja. hur allting bara blev det alltså jag Nej, men det här var det roligaste jag i mitt liv. Jag har aldrig haft ont i mitt liv. Det var så att jag kände så här att eh, jag skulle gå ner och sola. Jag kände mig, jag måste bli brun. Och jag hade inte sola solarium på ett sjukt bra tag. Innan solade jag solarium na, i minst en gång i veckan. Ja, gjorde du. Eh, men sen har jag liksom tagit upp och håll det. Och så vi bara, nej men nu ska jag gå ner. Och då ska jag testa det nya slaget mm. Där man står upp. Duschen. Och jag hörde från en kompis att Dan, eh, hon brände sig också. Men inte alls så grovt. Och hon hade stått upp mm. och solat. Och jag bara, ja men jag tar väl den högsta tiden liksom. För jag vill bli extra brun. Jag känner när jag står inne i det här bara, jäklar vad det blir varmt. Och oj vad min hud sticker. Jag bara, men det kan väl, det brukar väl hända, tänker jag. Det var ju så länge sedan. Och jag bara, och sen känner jag att, när det är... jag bara nu måste det vara slut. Jag tror jag solade i 25 minuter eller någonting. Mm. Och i vanliga fall så solar jag... Nej det var inte 25, jag tror det var till och med 12 Eller 17 Oj. Och jag solar i vanliga fall 25 tror jag mm. Och då får inte jag någon som helst Och då solar du maxi va? Då solar jag maxi mm. eh, Och jag tänkte, ja, men det här är ingen bigge liksom Nej. Så stod jag inne och sen de sista fem minuterna Alltså jag stod upp och kollade på klockan Jag bara, det här är skämt och Jag bara, jag måste ut Men jag mm. bara, men jag vill inte bara gå ut liksom Nej, Så jag kan. stod ju kvar och när jag går ut, jag håller på att simma. Mitt huvud var så varmt och jag bara ramlade ihop på marken och bara, jag måste ha luft. Alltså jag fick panik. Det var så obehagligt. Och sen så gick jag ut och bara kollade så här. Jag bara, Jag såg att det var lite rött i så här. Men det brukar jag alltid bli. För jag blir rörd så fort jag får värme på mig typ. Och så går jag hem. Och så skickar jag så här på Snapchat i min ansikt. Jag oj jag brannade mig lite. Haha. Kommer hem. Sätter mig vid Kollar mig. Tar upp mobilen. Då det en chock och bara, what the fuck? Alltså, alltså. Du, jag var inte oh. jätteröd. Men jag såg att mitt bröst och mitt ansikte började bli lite röd, va? Lite, lite bara. som en krafta. Nej, det ja, Det här var typ lukkan två. Nej, nej, nej det här är inte det värsta. Klockan börjar närma sig kanske <skratt> 6-7. Jag har aldrig varit så röd i mitt liv Alltså, det, så alltså det här var ett skämt Alltså jag har aldrig haft så ont <laughs> i, Någonsin Jag var så röd Alltså ni kan inte förstå Alltså jag vill typ lägga in den här bilden Som våran bild som den här omslamma. veckan Ja men typ det här var det sjukaste jag, mig jag har aldrig haft ont Jag ska bara påminna om att mina ögonlock De var så fullständigt som såg <laughs> Mitt ansikte ja, Just det Flisö och jag fick ju för oss att vi skulle gå ner till Maxi. Och sen skulle vi bada i acuzin hemma senare. Du, Jag tar på mig så mycket kläder. Jag bara, jag måste täcka allting liksom. Jag tar på mig jacka, jag tar på mig halsduk, mössa, Vad? Allt. Det var ett litet hål. Runt. Eller ett litet runt, runt, rött, runt. rött face liksom. Nej det var, nu när jag gick in på Maxi. Jag bara, Flisö, alla kollar på mig. Jag fick panik, jag gick så här. Men nu håller jag mina händer var ansiktet liksom. Gud, paniken. Och så åkte vi hem. Då skulle jag bada. Värme på värme. Aj. Det var så kul. Felices föräldrar bara, oj. Har du bränt dig lite? Ja, lite va? Du vet, jag sätter mig bara, aj. Du vet, asså nu var jag ute. Ja. Alltså först när du låg första bilden. De var så här bara, alltså, din, alltså, din Men det, är var alltså, det var inte farligt Nej. liksom. Men allt eftersom, efter varje bild du ut. Får alltså jag, jag, jag bara påpeka att varenda kroppsdel var röd. Ja. Alltså, den var så, eller det var inte röd. Den var rosa. Ja. Den, den var, var så alltså, bränd. Det var som en liten stucken gris. Typ. Ja men det var det sjukaste. Och så då. Två dagar senare. Ser jag att det börjar komma prick. På min arm oh. Min underarm Och det var ju det med, med det här Hypokondria då? Mm, Precis det var det mm. vi skulle komma in på Jag har fått prickar på min arm Och jag blev jättefundersam Och bara vad är det här Nej. Men det var liksom prickar som format som Sverige typ <laughs> eh, Men det var inte som en massa Utan det var liksom prickar typ mm, små. Ah, precis. Och jag bara what Jag såg det liksom när jag satt i duschen Sen så går det liksom dagen efter Du vet allt smälts ihop det blir som en liksom ring. Eller, det var så man. jäkla läskigt. Och det kliade och det var skokhett. Och då mm. får jag bara påpeka att min hud ble, var bra. Så jag gick liksom till läkaren. Och sånt där men dom bara, nej du får väl... Liksom, de trodde det var en alldeles reaktion. Ja, det klart. Men, och, och så när Felicia sa det, hon bara, på hypokondrien nu grejen. <laughs> hon bara, hon bara det här jag hade fått panik. <laughs> alltså jag hade aldrig vågat. Hon bara, jag hade dött. Ja, du har opererat bort armen. Du har opererat bort ja. Oh, nej. det. Ja, oh, det var det sjukaste shit, jag har varit med alltså. om i mitt liv. Typ. Oh. Jag ska aldrig mer. Så jag får inte sola då innan liksom själva solen kommer fram. Nej, det är klart. Så att nu ska jag sprayta den med veckan istället. Jaj. Woohoo! Nej, ska vi fortsätta med våra <skratt> ja. konstiga fakta? Ska jag, jag ta någon nu då? Eh, vi kan ju ta denna Denna med det Här Håll aldrig för näsan samtidigt som du håller för munnen När du nyser eftersom att du kan få dina ögon Att hoppa ur sina hålor Det är ju, det är ju så vanligt Vad fasar alltså Det är jätteläskigt Alltså om jag nyser, jag vill typ testa Men jag vågar ju inte Nej, men alltså, Jag, kommer ju inte testa jag tror inte det man har ju typ Jo jag tror det för det blir som För du vet när man håller för näsan Och man ska blåsa ut för öronen liksom du blir som ett tryck. Mm. Och men jag tror inte ju... ögonen väljer att ploppa ur då. Då kommer det väl... Borde... Men om det håller sig så... så. Då för du känner ju att det blir ett tryck här. Eller jag liksom håller på liksom, att ja, försöka trycka nu. Ja, försöka. se det här? Ja. Nej. Det har varit lite obehagligt för man, jag menar, man har ju sett på filmer och sånt. Och det hänger liksom <laughs> Det är film. Ska vi bara ta det? Ja, det är film. Jag vill film. bara säga, det är film. Ja, men det var väldigt konstigt. Jag blev skitschockad ja. när jag liksom läste det liksom. Jag har inte fått se mer om det, men. Sade vi det att vi inte har varit särskilt ja. källkritiska mot det här? Ja, ah, Nej, vi har inte sökt upp så mycket. Vi hinner liksom liksom med. Nej, det är med bara. Mobile.fernandream.logplassen.se. Om ni vill veta. Ah, <laughs> eh, så att det, det står typ 49 fakta. om... Det mm, tycker jag var lite rolig. Ah. Ska vi, in och in vi och läsa det senare om ni vill veta lite mer? Ja. Det här har vi är... en till då. Ah. 11 procent av jordens befolkning är vänsterhänta. Ja, ah, det är jättekonstigt. För du är ju Jag är ju vänsterhänt. Jag är ju också för den delen. Ja. Ah. Men det är ju så sjukt att det är bara 11 procent. Ah. Ja. Jag har ju alltid varit ensam om att vara vänsterhänt och vänsterfotare för den delen. Både i skolan och i laget. Ah, ah. Men när jag började i Kroning så var vi ju fem stycken vänsterfotare. Ja. Ah. Och min klass. Vilken 11 vänsterhänta tror jag. Är ah, det är Det är ju så sjukt. För alltså, jag som alltid tyckte jag varit så speciell. Om jag skriver med vänsterhänt. Alltså, och sen bara, nej nu kommer jag till en klass och jag är en liksom. Ja men verkligen, men det är så himla konstigt. För att 11 procent låter inte mycket och det är ju inte jättemycket. Nej, inte av, de, och, alltså, av av alla, alla som män. lever. Nej, precis. Men de man ändå tänker såhär, elva procent av jordens befolkning. Alltså, men de har ju inte frågat mig. <laughs> alltså, de har <laughs> ju bara drättat något medelvärde. Ja men de måste ha gjort en studie liksom. Mm, I många sånt. länder eller någonting. Mm. Ja, är jättekonstigt egentligen. Ja. Ja, ha, har, många, har, du, har du en kvar? Har du någon kvar? Jag har någon kvar, ja. kvar. jag Men, har bara två då? Ja, då har jag. Så vi tar, jag kan ta sista och så tar mm. du eller näst sista och så tar du sista. Yep. Då kan vi köra på den här. Det här är himla kul. Indianerna. Det är så himla kul. När indianerna fanns, eller om du ser. Så när de hade fött, de födde ju alltid en liten oftast i en som en ett tält. Mm. Och hur de döpte sina barn var genom att när de gick ur tältet när de hade fött. Om de såg gräs, då fick barnen titta gräs. Om du såg berg, fick barnet att berg. Hav, ha Alltså fattar du så här? Ja, det är jättesjukt. Tänk om det fortfarande hade varit så. Typ ja. man ligger inne på BB. Stol. Spruta. <skratt> <skratt> <Fort>. Morfin. <skratt> Morfin. Morfin. Morfin sa jag också. Morfin. Morfin. Vad heter det? Morfin. Morfin. Morfin. N, -n, -n, -n. N, -n, n Det är gågrejer. Nu kom jag ju på n, n n som förra gången. Ah som jag sjöng förra gången också. Vet. Ja, och så en sista då. Ja. ja. Jag vet inte vilken jag ska ta. Ta någon. bara det något kul? Uh, någon helt random. Ska vi ta den, celleri? Ja, ta den. Den tar vi. Det går åt mer kalorier för att äta en bit celleri än antalet kalorier cellerien innehåller. Aj, så man det är alltså fint. helt ja, Men Du verkligen. förlorar ju på att äta celleri helt enkelt. Ja, ät inte celleri helt enkelt. Ät inte celleri helt enkelt. Don't do it. Undrar <laughs> Men det här är bara människor då. Jag tänkte på alla marsvin som äter det hela tiden. Eller så är det bara filmer. Som de alltid äter. Ja, mina, mina marsvin åt inte sällan. Har marsvin? Ja. När då? Det måste vara jäkligt länge sedan. Äh, Okej, okay, gotti. Fyra hemma, kanske. Ja. Vill du veta Men vad du möter då? 45. Jag och Alice fick ju varsitt marsvin. Ja. Jag döpt till bullen. Åh. Förlåt, det är ju typ så piff och puff. Det är så standard Det är inte mina hamstrar. Ja, men det är alltså, man det är typ standard. Ja. Och jag när jag ville länska heta bullen. Mm. Och sen så jag ja, ett Kanel, Bullen. <laughs> nej, men Alice då. Hon döpte sin till Lars Krister. <laughs> nej, jo, hon döpte till Lars Krister, för den dansbandet hette ju Lars Krister. Kommer ah, du ihåg ah, det? Ah. Du måste ringa Karina. Ah. Alltså de gjorde typ så här, de var ju med i dansbandsprogrammet ah. och typ Alice hade till och med en skiva med Lars Krister. Så va? den. Ja, det den, den marsvinnet döpte vi till och satte ja. min bullen. Ja, det la fina någon. Jättefina! Yes, alltså mina <laughs> halsrar. Ja, eh, ah, halsrar. Eh, det var dvärghalsar tror jag till och med. Det var. De var vita, supersatta. Och eh, de... Vad hade du dem då? På i apräder. Jaha, oj då var du ju typ innan du började spela eh, typ 11. Ja, ja, till 11 till trean, mm. jag. Mm. men nej, Och då, först satt de eh, piffa puff. För att det är standard. Sen, ena. Den började klättra som tusan. Vet du att det Klättrar på. Klättris. Klättris. Alltså, vad? Jag tror det hette Piff och, klä, pif och Klättris. Ja, Piff och Klättris heter de. Så jäkla konstiga namn. Och jag måste byta. Alltså, så, så, så himla hemskt. Jag tror det var typ Klättris eller någon. Han fick världens infektion i magen. Alltså, det var som magen magen frötts sönder. Det är så typiskt hamster. Men jag varför hade... det? Det blir alltid... Alltså det var så här skit. Äcklig, man såg typ så här mag. Uh, superäcklig verkligen. Så vi var tvungna tvungen mm. av lämigande djuraffären så att de fick död. De inte de dem spruta. De hade bara kasta bara tjoff. Nej. <laughs> jag skojar. Nej vad ju jag Nej, ja, ja. Ja. vi sålde våra marsvin. Ja. Vi hade den typ ett och ett halvt år sedan. Så, eftersom att Ali var så liten så blev det med jag som fick ha ansvaret. Ja, och jag får panik när jag hade hem så här. Alltså då sprang ju det jävla hjulet. Förlåt, jag svär nu. Men vi var tvungna att ställa in på toan. I badkaret. För att jag kunde inte ha dem i det. jag kunde inte sova. Man ska ja. alltid ligga typ som en filter för att de ska liksom sova. Ja. Nej, det gjorde de inte. De sprang när de jävlar. Då springer ju på på nätten också. Jag vet, det är det som är Ja, Åh, fördant. Nej. Ja. Så det här var ju våra fina... Eh, Konstiga fakta. Liksom. Ja, vi tyckte att det, det kan man ju dra någon gång. Typ så här, bara för att ja. Om man har hittat någonting som det här med mjölk. Jag känner bara, jag Ja, men det här har vi om om länge. Ja, vi sa alltså, mjölk. Vi ska ha mjölksnacket. Ja, <laughs> mjölksnacket. Mm -hmm. ja. Nej, men ja. Det här blir ju... Alltså, det är ju för det första så vet vi ju inte om vi har sagt allt vi vill. Mm. Eller om vi är uppe alltså, redan sagt det. Mm. Så man typ så bara, ja... Jag ska staka om. Ja, det har jag nog redan sagt. Ja, det blir mycket så när det har kromlats så mycket. Men det får man ju bara Ja, vi hoppas att vi miker avsnittet ändå. Vi ja. tycker det är väldigt roligt att spela in i alla fall. jag när ja, det är måndagar. inte krånglar. Ja, precis. Nej, men måndagar är det. Alltså det här är som får mig måndagar. på måndagar. Lätt. Alltså verkligen lätt. Och det är så här boost för veckan typ. Mm, det är jätteskönt. Och det är askul som sagt du har liksom era respons och så. Det är jättekul att vi liksom Ja, så roligt verkligen. Mm, upps uppskattar det supermycket. Mm, det är jättekul. Ja, så motivationen finns kvar. Eller hur? Den är där. Den ja, så tack så jättemycket för uh, allt ni ger oss och allt positiv kritik. Ja, så uh, hörs vi nästa vecka som vanligt. Nästa onsdag. Ja, nästa onsdag helt enkelt. Det är ju så konstigt. Vi visar ju måndag, men det ja, blir onsdag alltså nästa onsdag. Ha en trevlig onsdag eller trevlig vecka framför er. Så, eller när ni än lyssnar. Ja, så hörs vi. Ha det bra. Pussekran, puss, och kram, skumbanan. puss och hej